Нашето. Музей на диванните войни. С това предизвикателно заглавие художничката Алла Георгиева приканва посетителите на нейната изложба в Гьота Институт да се замислят за готовността да водят война за своето. Алла Георгиева е сега на телефона, защото не мога да се въздържа да не я попитам, но първо да кажа добър ден. Добър ден. Ала, първата асоциация, която породи в мен заглавието, беше за нашите на власт. Прочут български израз от 90-те години. После бързо скочих до наши, наши, движението на младежи, организирани да подкрепят Путин, а, които някога се казваха и души в меестие, вървящите заедно. Има ли нещо общо? А... Има до някъде нещо свързващо с тези неща, както и може да се, така, да се добави и прочутото към, кръм наш, коли, което също така се превърна в един мем в интернет пространството. Но като цяло тази изложба, в смисъл тази дума нашето, тя е, е, обединява всички тези неща, неща които ние наричаме Нашата принадлежност, преди всичко, етническа, национална а, и тем подобни, тем подобни неща, като аз разглеждам този проблем през фокуса на руско-украинския конфликт, който се случи 14-та и продължава 15-та година. Цитирате Борис Гройс за това, че хората вече масово търсят прости формули на своята идентичност. На отговора, кой съм аз и този отговор върви по линията на разграничаването кой не съм. Но е много интересно във вашия случай, Алла Георгиева, Възможна ли е простата и ефективна форма на идентичност? В моя случай това за щастие, така бих казала, така го оцених всъщност, не е възможно, защото а, аз постечение на обстоятелствата всъщност принадлежа на няколко култури едновременно а, към руската и към украинската култура, като а, отделно вече живее около 30 години в България и смятам, че тази страна също формира мене като личност и като художник конкретно и тази моята позиция ми позволява да имам някакъв, не мога да го кажа обективен, защото всеки поглед е субективен, но да, някакъв специфичен поглед за нещата, които се случват около мен и конкретно около конфликтите, като аз го разглеждам и през фокуса на така наречена дивана, дивана война. Един нов термин, може би за България, но един много вече стар термин за целия руско говорящ свят. Диваната война, това е една производна от тези нови хибридни войни, които ние вече ги знаеме, какво значат, и съответно информационни войни, а диваната война, това е война, която водим всички ние, които сме пред компютери. Всички, които имаме лаптопи, компютри, мишки и стоиме вкъщи, върху дивана, нали така, метафора, която се използва в този термин, и воюваме. Воюваме с противника. Отстояваме своята правда, своята истина, своите, своето своето нашто. И тук вече връзката с нашто. Кое обаче е нашто в случая? А, наблюдавайки тези войни, аз установих една връзка, а, в смисъл с една особеност на тези диванни войни. Тя се състои в това, че хората най-често използват а, язик на омразата, който а, се, изявяв, а, който се характеризира с използването на така наречени етнофолизми. Етнофолизъм това е една дума, която се съставя на две части едно и фолио, т.е. да мразиш някого заради етноса. Това нещо се, по се получи в руско-украински взаимоотношения, но след това наблюдавах прехвърлянето вече на абсолютно всички възможни други дивани, които не се касаят само тот, точно този конфликт. Включително и нас тук и в България по различни поводи. Наблюдавам го този език на омразата. Всъщност, вие имате една уникална, наистина позиция, уникален, бих казала, шанс, заради този двоен руско-украински происход. По някакъв начин тази драма, която се случва там, тя, тя минава през самата вас, но си мисля, че може би това ви дава шанс да разбирате аргументите и от към двете страни и да разбирате и мръсните номера, които могат да си правят в пропагандно отношение и двете страни. Така ли в такава странна позиция ли се оказват? Тази позиция, още въднес казвам, за мен се оказа печеливша. И повече от това ще кажа. Аз мисля, че тази позиция да бъдеш така, това не е орбитър само, това е наблюдател и, както вие казвате, през тебе минава. Точно така, защото, например, когато ти принадлежиш само към един етнос, към една нация, ти се чувстваш а, директно уязвим срещу атаките на съответната друга нация, нали? приемаш го страшно дълбоко, отвръщаш с подобни удари, нали, с, точно с етнофолизми, т.е. с съкръбление, с враждебна, с омраза, ръсеш думи, които се измислян, появяват се страшно много неологизми тук се появиха специално в Украинско-руска война и аз ги изброявам в службата си и ги обяснявам. А, но в моята позиция аз мога, аз при мен това е интересното, че всъщност аз приемам ударите е, лично бидейки едновременно и, и от противникова и от е, съответна другата страна. Тоест виждаш безсмисленост на това нещо. Виждаш всъщност колко дълбоко, дълбоко пронизва омразата всъщност хората. И това е в моят случай е, така, нещо което ми е помогнуло да, се, да, да направя именно този проект. И там в, направих три автопортрета в стилистиката на... понеже пак във връзка с тази, този цитат от Гройс, понеже той споменава за това, че всъщност времето върви назад. Ние все повече започваме да изпъкваме нашите национални и етнически достоинства, т.е. това е връщане към по-простичките форми на взаимоотношения. И а, аз избрах също една такава реалистична живопис, и то такава една малко, как да го кажа, присладникава, популярна а, този стил, който е в тези Автопортрети. И вътре в тях, а всъщност аз изобразявам себе си в три различни националности. Клиширани като Визия, съответно с абсолютни подбрани класически клишета за тази нация. Тоест, например, те са, нали, какво се говори за руснаци? Там чай, самавар, това, това са клиширани неща, да. съответно за украинци, съответно за българи също. Нещата, които са популярни. Обаче в тези портрети вкарвам като малки текстчета, малки думички. Точно тези думи, които са пъзнали, точно тези думи на омразата, които вътре в пейзажа, те не се забелязват така. Те не се натрапват, но те са вътре. Те пронизват цялото пространство. Въпросът от кои си, когато има такава всепроникваща омраза, може да. да му струва живота на един човек. Но аз искам тук да спраем а, разговора. Те отговоря на този въпрос от кои съм. Аз съм художник, визуален артист. Това е изключителна такава сериозна за мен позиция и тук всъщност свързвам в тази изложба вече ситуация, в която например художниците, които са били които в творчество си поставили универсални човешки взаимоотношения на първо място, над Дребни някакви нали, други неща от етнически там и прочи е, хубости, е, които, например, това е Малевич и Кандински в е, руския авангард, ко за които обаче, например, е, започва една безмилостна битка е, след тази революция на Майдана Uh, която, за съжаление, много често придобива такива националистични посоки uh, за сметка на решаване на економически неща. Uh, това е което конкретно за това искам да кажа. И започва подялба. дялба. По Малевична. Дялба на руски... позиция, още веднъж се върна към позиция. Моята позиция в случая е всъщност за свободата на артиста. Той да формира собствения свят. Това е. Защото а, през неговия поглед можем да видим всички тези пропукващи се... Елементи на безсмислената омраза и на безсмислените удари, които могат да си нанасят противоположните страни. Благодаря на Ала Георгиева. Голям разговор с художничката очаквайте днес в вечерното предаване, специализирано за изкуство. Графити по въздуха на Светлана Дичева. А изложбата от поредицата Ситуация София можете да видите до 26 октомври тази година в Гьоте Институт София на улица Будапешта.